Зброя у самоцвітах, як у Великого візира. Тільки тоді ти підеш до королівського посла і спитаєш його про все, про що я звеліла спитати, а тепер йди. А я подбаю про все для тебе і для твоїх людей так само. Гасан несміливо зауважив, що його гасани навряд чи захочуть зміняти свій звичний яничарський одяг на будь-який інший. Роксолана не вловила його сумніву, вхопилася за інше. Ти сказав «Гасани»? Що це має означати? Я взяв собі у помічники тільки тих, хто, як і я, має ім'я Гасан. Він перелічив їх із їхніми прізвиськами. Чи є в тебе серед яничарів вірні люди, що носять імення ібрагім? Жваво спитала Роксолана. Є з різними іменами, але я вибрав... Відповідай про те, про що я тебе питаю. Так, ваша величність, є кілька ібрагімів. Ібрагім Деюс, ібрагім Калаш, ібрагім Ільгат, ібрагім Яйка. Роксолана розсміялася і заляскала в долоні. Візьми їх усіх до себе. Візьми негайно всіх. Ваша величність, вони добрі яничари, вірні товариші в бою і небезпеці, але в щоденному житті кожен відповідає тому прізвиську, яке йому дане. Деюст насправді негідний, калаш пияк, ільгат нечистивець, а яйка базіка. Ти маєш людей позбавлених вади? Ваша величність, чи ж мені судити про людей? Коли питають, відповідай. Язик мій німіє, уста завмирають. Чи ж я смію? Я в султанському палаці перед найяснішою султаншею. Про султана ми не говоримо. Можеш не говорити і про мене. Сама знаю себе досить. А про всіх інших. Бачив ти людей, позбавлених вад? Не доводилось. Життя ж таке страшне. То що ж заважає тобі взяти всіх цих ібрагімів? А Гасан схилився в поклоні. Як буде звелена, ваша величність, тепер іди, а я подбаю про ваш одяг і про все належне. Знов мала просити в султана і нових яничарів, і нового одягу для всіх, і польського посла для себе на час, може, й невизначений. Сулейман був вражений чуттям хорем. Ти хочеш затримати королівського посла, не пускати його мені на очі? Так, я прошу його для себе. Ти знаєш про мої наміри йти на угорського короля? Про це знають усі підмітальники стамбульських базарів. Але коли я не прийматиму посла, усі подумають, що я хочу вдарити не на Угорщину, а на Польщу. І тоді розгубляться навіть підмітальники стамбульських базарів. Цілком можливо. І це підказали мені не мої візири, а саме ти, моя хорем, моя хасикі. Я не думала про це. Мені йшлося про інше. Але султан уже не слухав її. Безмірно був радий, що хасекі стає його мудрою помічницею і в справах державних. Якби мав перед ким похвалитися, негайно зробив би це. Але єдиний чоловік, перед яким розкрив свою душу Ібрагім, був ще далеко від Стамбула. Валіде від такої новини не зрадіє, а сповниться ще більшою ненавистю до молодої султанші. Доводилося радіти самому, без свідків, маючи єдину втіху в тому, щоб зробити радість і для хорем. «Коли ти скажеш, ми приймемо посла від польського короля удвох», – сказав султан із невластивою для нього розчуленістю – «Ти сядеш зі мною на золотий трон османів, будеш першою жінкою, яка доторкнулася до цього всемогутнього золота». «І останньою?» – засміялася Хорем. «А хіба може бути інакше?» Вона поцілувала його в перті вилиці, безжальні османські вилиці, що підпирали жадібні очі, які за грибу зиркали на весь світ». А в самої перед очима стояв батьківський дім, осяяний осіннім золотавим сонцем, весь у золоті листю, у золотій тузі. І стану всемогутній у світі, і ляже тінь від мене золота. Боже, праведний, віддала б усе золото світу за те, щоб опинитися в батьківському домі, сидіти біля вікна, дивитися на львівську дорогу, на далекий ліс над річкою, на небо.